Від маєтку я пішов, мов п'яний, внікуди по сутінках перед грозового душного вечора. Канонада росла. Знову спалахували димки над дальньою цегельнію. За курганом грохотали панцерники. Той шла між ними рішуча дуель. Ворожі полки яро насідали на інсургентів. Пахло розстрілами. Я йшов у нікуди. Повз мене проходили обози, Пролітали кавалеристи, грохотали по мостовій тачанки. Город стояв у пилу, і вечір не розрядив заряду перед гроззя. Я йшов у нікуди. Безмислі, ступою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах. Я йшов у нікуди. Так, це були неможливі хвилини. Це була мука. Але я вже знав, як я зроблю. Я знав і тоді, коли покинув маєток. Інакше я не вийшов би так швидко з кабінету. Ну да. Я мушу бути послідовним. І цілу ніч я розбирав діла. Тоді на протязі кількох темних годин періодично спалахували короткі й чіткі постріли. Я, главковерг Чорного трибуналу комуни, Виконував свої обов'язки перед революцією. І хіба то моя бина, що образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину? Хіба то моя бина? В обід прийшов Андрюша і кинув похмуро. Слухай, дозволь її випустити. Я. Кого? Твою матір. Я. Мовчу. Потім почуваю, що мені до болю хочеться сміятись. Я не витримую і регочу на всі кімнати. Андрюша суворо дивиться на мене. Його рішуче не можна пізнати, слухай. Навіщо ця мелодрама? Мій наївний Андрюша хотів бути на цей раз проникливим. Але він помилився. Я грубо провалювай. Андрюша й на цей раз зблід. Ах, цей наївний комунар остаточно нічого не розуміє. Він буквально не знає, навіщо ця безглузда звіряча жорстокість. Він нічого не бачить за моїм холодним дерев'яним обличчям. Я дзвонив телефон, узнай де ворог. Андрюша, слухай, я дзвонив телефон. Узнай де ворог! Цей момент над маєтком пронісся шипінням снаряд і недалеко розірвався. Забрящали вікна, і луна пішла по гулких порожніх княжих кімнатах. В трубку передають. Версальці насідають вже близько. За три верстви. Козачі роз'їзди показались біля станції. Інсургенти відступають. Кричить дальній вокзальний ріжок. Андрюша вискочив. За ним і я.